Us donem la benvinguda a una nova edició del Tret Informatiu, La última abans de la temporada estiuenca en la que farem un descans. Però el Tret continuarà, remetent els millors reportatges de l'any. Aquestes setmanes hem tingut àmplies mobilitzacions socials arreu del món, revoltes camperoles a Colòmbia, els carrers de Brasil s'omplen de gent demanant justícia social i protestant per l'alcos dels grans esdeveniments esportius que tindran lloc als propers anys. Al caire, centenars de milers de persones demanen l'eixida de morts del poder. L'emblemàtic líder surafricà Nelson Mandela continua en estat crític en mitja mostres de i de suport. Edward Snowden, externalista de la CIA que va denunciar l'espionatge electrònic dels Estats Units i el Regne Unit, ha demanat assíl a l'Equador, des d'on s'ha demanat una comunicació oficial per part dels Estats Units. A l'estat espanyol, Bárcenas, extresorer del PP, ingressa a Soto del Real, sota presó incondicional i sense fiança, imputat pel cas de corrupció que afecta tota l'estructura del partit. El ministre d'Educació Nacional Catòlic, Huert, incendia la comunitat educativa amb les seves declaracions fent al·lucions al caràcter del moïna de les beques. La nova proposta de reforma de les beques i l'augment de les taxes porten a la litització de la universitat i l'expulsió de les classes populars. A Barcelona, mobilitzacions per defensar el banc expropiat, en defensa dels drets dels homosexuals i trans i per un conveni digne del lleure. Retorna l'emissió de la tele, la cadena dels moviments socials. És dilluns, 1 de juliol, i aquests són els nostres titulars. Mobilitzacions per l'alliberament lésbic, gai i trans a Barcelona. El banc expropiat de Gràcia s'enfronta a Catalunya Caixa per la possessió de l'espai. La tele, cadena dels moviments socials, torna a emetre després de ser presentada de manera il·legal. Comunicat de la sectorial del Lleure de la coordinadora obrera sindical, COS. Entrevista al nord-americà Robert Nyman, activista antidrons, col·laborador del Huffington Post i Al Jazeera i director de l'organització antiimperialista Just Foreign Policy. Agenda de mobilitzacions estivals. Al Tre de Gràcia ens acomidem els nostres col·laboradors. El 28 de juny, el dia per l'alliberament lésbic, gai i trans, ha portat un any més a centenars de persones a sortir al carrer per reivindicar els drets d'aquests col·lectius. Fa 35 anys que es va aconseguir eliminar l'homosexualitat de la llei sobre peligrositat i rehabilitació social. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut eliminava l'homosexualitat i la transexualitat de la llista de malalties mentals. Han estat anys de lluita del moviment LGBTI al món i a casa nostra. Anys de visibilitat, de victòries i de passos endavant però encara que eren molts passos a fer per acabar amb la discriminació. El 15 de juny a Barcelona, una xerrada al Pati Llimona parlava de la pena de mort per l'homosexualitat, en un context mundial en què l'homosexualitat és il·legal en 78 països i en alguns pot implicar la pena de mort, Yemen, Sudan, Aràbia Saudí, Iran, Mauritània, Uganda... El dissabte 29 de juny, una manifestació sortia per la tarda de plaça Universitat i reivindicava un país lliure d'homofòbia i transfòbia un país on no es les bianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals. Un dels instruments que exigeixen per aconseguir-ho és una llei contra l'homofòbia i la transfòbia. Escoltem un dels organitzadors. Bueno, jo soc el Brad Bort, som una organització, una espanyola de lluita contra el patriarcat, l'homofòbia i la transfòbia, que participem al Comitament Unitari 28 de juny, tant a Barcelona, com a Cirona, a Tarragona i altres llocs. I bé, avui aquí a Barcelona estem fent la manifestació del alliberament LGBTI d'aquest any i una mica el nema d'aquest any és per un país lliure d'homofòbia transfòbia i la idea és que en aquest context en què uh, el nostre país està fent passos endavant, sembla, eh, cap, cap a la llibertat doncs uh, nosaltres volem reivindicar que la llibertat del nostre país no serà del tot uh, uh, sencera sinó que ja no es contempla també la... la la lluita contra la homofòbia no, mai serem un país lliure, manteniria homofòbia, transfòbia, i ningú no ha dit un esclisme. El banc expropiat de Gràcia és un espai alliberat en ple centre de la vila. Una antiga sucursal abandonada de Caixa Tarragona s'ha convertit des de fa dos anys en un punt de trobada dels moviments socials i les lluites del barri. A través d'iniciatives com una botiga de roba gratuïta, els companys i companyes del banc honren la solidaritat entre el veïnat gracienc. L'espai acull tota mena de tallers i és lloc de treball de diversos col·lectius. No obstant això, la CUPdici de Catalunya Caixa, que va adquirir Caixa Tarragona per ser després rescatada amb diner públic, reivindica la propietat legal del banc han denunciat l'ocupació als jutjats i avui, 1 de juliol, comença el periple judicial que podria conduir a un desallotjament. Les i els activistes del banc no s'hi presentaran. En canvi, aposten per la força de la gent i el carrer a l'hora de deixar clar a Catalunya Caixa que el banc expropiat ara és del barri. Estem amb una companya que participa a la gestió del banc expropiat. Ens podries explicar com funciona una mica el banc i quina és la seva història? Bueno, el banc fa que està ocupat un any mig L'octubre fa dos anys es va ocupar com a forma de resposta després d'una manifestació que va recorrer la Vila de Gràcia amb motiu de l'amenaça de desallotjament de diverses cases del barri de la Salut, que estaven ocupades també. I en un principi s'anava a utilitzar l'espai de manera temporal, però després diverses persones van recollir el testimoni i vam decidir donar-li continuïtat a les activitats i a tot el projecte, ja que bueno, era molt necessari, creiem, al barri un espai d'aquest tipus. Bé, bueno, jo crec que donades les condicions, la localització, que és un banc, i el moment en què es va ocupar, aquest projecte ha tingut molta bona acollida al barri. Totes coincidim que, que es va aconseguir trencar aquesta barrera que separava... Un una mica no? el món de l'ocupació amb la resta de la gent del barri, i va deixar de ser un gueto. Al banc entra molta gent, eh, gent que treballa, que fa activitats, o només que, que ve a fer una ullada, i parlem de la veïna de davant que té 80 anys, el nen o la nena que es queda per aquí jugant perquè el seu pare o la seva mare està a la, o a la botiga gratis, o, o algun taller, o sigui el que sigui. Al Banc es fa un, un treball de barri i és utilitzat per molts col·lectius, assemblees, tallers, activitats, no sé, es fan classes de català, de castellà, anglès, costura, pintura, ioga, meditació, dansa, teatre... També tenim la botiga gratis de roba i llibres, la xarxa d'aliments, el grup d'habitatge i espai públic de l'assemblea del barri, que funciona molt bé i a més que trenquen també amb tot el rotllo aquest de caritatiu, assistencialista. Eh, és interessant també que tot el material del que disposem, cadires, taules, neveres, tot és, eh, ens ho ha donat la, la gent del barri, no? I al principi ens sorprendia moltíssim, almenys a mi, però ara és el pa de cada dia, jo crec. A més, hi ha molta gent que segur que fa X anys que no s'esperava que estigués utilitzant un espai ocupat, però ara ha decidit a gestionar el temps, les energies, l'espai, s'organitza de tota manera horitzontal i sense diners per mig. En resum, que s'està aconsellint crear petita xarxa de solidaritat i suport mutu. Bueno, el mes passat van rebre una carta de jutjats informant-nos que tenim data de lluïci, perquè Catalunya Casa ens eh, s'han denunciat perquè s'ha és Catalunya Caixa, a qui li correspon la propietat legalment. S'està demanant solidaritat per intentar que Catalunya Caixa retiri la denúncia o que no faci efectiva la sentència, o sigui, que no desalotgin, i animar a tothom a, que, a qui li agradi el projecte que faci saber a Caixa Catalunya d'una manera o altra que no està d'acord amb la denúncia i molt menys amb el desalotjament. El nostre posicionament davant del juici Eh, és que bueno, sabem que les lleis defensen els interessos en les classes dominants i no, no volem eh, caure en la ingenuïtat de pensar que un jutjat pot ser imparcial amb nosaltres i amb aquesta situació i que ens defensi del, del mateix poder del qual formen part. No? I per acabar, dic que el banc està, està obert de dilluns a divendres, de 8 a 9, seguim realitzant les activitats com sempre i que si algú vol fer-nos alguna proposta, té algun dubte o el que sigui, podrà acostar-se sense problemes encantats. De tota manera el que, el que volen és és un espai, una cosa física. però tot el que s'ha creat allà dins ja, ja queda el barri, no és una batalla que els hem guanyat i que seguim intentant guanyar. La llibertat és un paisatge gegant quetim és l'absència de por quan l'has vençuda És parlar un idioma, coma, saber l'ortografia changing sense gent de lengua i ximient el que se rien La llibertat és l'absència de qualsevol dependència No pertany a ningú i sentir-te ballar que t'envolta superar les barreres del caràcter Conèixer-te per dins i per fora És que un desconegut et convidia a dinar i que et digui és com si fos casa teva, és poder tenir temps per cuinar, passar i fer carícies, i que quan el sol se'n va, no diguis presses. És romandre callat, i si la pregunta fan és la consciència de saber les conseqüències. No és prendre drogues, sinó saber controlar-les, és un més i més, un saber dir prou, és un orgasme. La llibertat és aquest somriure que se t'espoça a la cara, passejant de la cintura. És un estat mental, és creure't els teus ideals, és tenir accés a la sanitat, d’habitatge i la cultura. La sectorial del lleure de la COS comença a funcionar a finals de 2012 a Barcelona, fruit de l'inquietud d'un grup de treballadors de l'àmbit del lleure i sociocultural, vinculades a l'esquerra independentista i altres moviments socials que decideixen organitzar-se col·lectivament contra la precarietat laboral en el sector. Un sector, fins al moment, molt desmovilitzat i liderat per uns sindicats majoritaris que han actuat de manera opaca i poc participativa. A partir d'una anàlisi del context, Cos Lleure es planteja dos fronts de lluita, la negociació del conveni i la reiterada vulneració d'aquest. Per una banda, més de 300 convenis col·lectius, entre els quals el del Lleure, caducan el proper set de juliol. L'última reforma laboral ha limitat el període d'ultraactivitat dels convenis a un any, és a dir, si passat aquest temps no existeix cap acord entre les patronals i sindicats majoritaris el conveni per col·lectiu per vigència i de cau. Aleshores, o passen a un conveni d'àmbit superior, sempre pitjor, o directament depenen del mínim legal estipulat, l'Estatut dels Treballadors. Anteriorment, si no s'arribava a cap acord entre sindicats i patronat es prorrogava l'anterior conveni, actualment de cau, la qual cosa limita la capacitat de negociació dels sindicats en favor de la patronal, que és qui en darrera instància té la paella pel mànic. D'altra banda, la setmana passada, Generalitat, Patronal i Sindicats van signar un acord per al que les taules negociadores dels diferents convenis col·lectius podien adherir-se a una mena de pròrroga del conveni, que consisteix en que un cop arriba al final de la seva vigència, les parts es comprometen a adoptar-ne un de nou en l'improrrogable termini de 30 dies en cas de no arribar a una resolució del conflicte, les parts podran acordar la intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya, que dictaria un laude arbitral. Volen donar especial importància que aquest acord no garanteix de cap manera que el conveni segueixi vigent o que sigui un altre, al contrari, que sigui una mena d'estratègia per a calmar els ànims de moment. Per altra banda... La vulneració de l'actual conveni és constant, l'abús dels contractes per obra i servei, la vulneració de les ràtios estipulades i el fet de no cotitzar en períodes de colònies en són alguns exemples. És per això que des de l'inici de l'Assemblea de Treballadores del Lleure de la COS ha procurat formar-se internament i alhora obrir aquesta informació a la resta de les treballadores. Es considera que mantenir informades a les treballadores és fonamental per activar la lluita. I s'entén que l'organització horitzontal és l'únic model possible per articular una lluita combativa basada en l'empoderament i la solidaritat entre els treballadors. Pel moment, en la breu trajectòria d'aquesta assemblea sectorial, s'ha aconseguit pressionar els sindicats que actualment estan negociant el conveni, comissions obreres i UGT, perquè informin als treballadors de l'estat de la negociació. S'ha aconseguit també visibilitzar al carrer una problemàtica que en el marc del desmantellament dels serveis socials i el sector públic afecta a les classes populars i s'ha demostrat, gràcies als, re als resultats de la secció sindical del Teno i Escolarest, que l'organització col·lectiva dins de l'empresa és necessària i genera els seus fluits. Recentment ha estat creada també una sectorial del lleure al Baix Llobregat, hi ha molts indrets pels països catalans interessats en obrir més sectorials i on es faran xerrades, formacions laboral, PIL i assemblees obertes. L'estratègia a seguir per part de les treballadores i, les, i els treballadors és seguir informant sobre les condicions que s'haurien d'ajustar en el seu dia a dia a l'activitat laboral per evitar la precarietat de la tasca d'aquests i obrir-nos a totes els àmbits en què es desenvolupa l'activitat del lleure educatiu i sociocultural. D'aquesta manera tenim pensades i estem començant a desenvolupar un parell de campanyes de cara al nou curs i també seguir informant com fins ara. Aquest és un comunicat de l'Assemblea Sectorial del Lleure de la COS. El 14 de juny va ser presentat de forma irregular l’emissió de d'on la tele pel canal 37 de la TDT la Generalitat de Catalunya va avisar només un quart d'hora abans de que hi havia l'ordre de presentar, per limitar qualsevol possible reacció. Els Mossos d'Esquadra van entrar per la força a la zona de Cuisarola on estan ubicats els equips pels que emet la tele, i van presentar l'emissor. La tele és un canal de comunicació lliure, autogestionat i comunitari. Es va crear l'any 2003 per l'Assemblea per la Comunicació Social, com a resposta a la necessitat de tenir una televisió dels moviments socials, que servís de crítica alternativa als models de comunicació dominants. Des d'aleshores, es va treballar amb l'objectiu d'aconseguir un mar legal per a l'emissió dels mitjans comunitaris dins l'espai radioelèctric. Tot i que es va aconseguir un reconeixement legal del dret a existir d'aquests mitjans sota la categoria de mitjans sense ànim de lucre, recollit tant a la legislació catalana com a la de l'estat espanyol, no hi ha vies per accedir a llicències d'emissió per a aquest tipus de mitjans. Això significa que avui en dia, les ràdios i televisions comunitàries continuen en una situació de buit legal, marginalitat i indefensió, és a dir, amb el dret però sense llicència. Escoltem a l'Ibai, que ens explica la situació actual de la tele. Nosaltres eh, des de la tele hem començar una campanya per denunciar que el precinte s'havia fet de forma irregular i per altra banda hem eh, començar a buscar alternatives per seguir amatent. I aleshores ara s'ha muntat al cap d'una setmana una altra emissor, una altra màquina, en la qual s'està matent el Canal 37 com abans, però no amb el mateix emissor, amb un de nou, amb un equip nou. I, i estem una altra vegada a l'aire a la TDT i a la, i a la web a internet de la tele.cat on també es pot veure el que s'emmet a la TDT. I estem també doncs, esperant a la resposta del Consell Català de Mitjans Audiovisuals per veure tant el tema del precinte que és el que ha passat com quina és la resposta que donen ells als el recurs que nosaltres hem posat en contra de, del precinte. Ara estan centrats en fer activitats per l'autogestió i estan treballant per augmentar la senyal d'emissió i que es vegi la tele a més llocs. Els atacs amb drons, també anomenats avions teledirigits o no tripulats, són la nova forma d'assassinar adoptada pels Estats Units. La política exterior nord-americana, suposadament abocada a la lluita antiterrorista, utilitza aquestes eines d'extermini des de fa al voltant d'una dècada. Però com tota bona política d'execució extrajudicial duta a terme per l'Imperi, el secretisme i la manca de rendició de comptes són els valors que formen part del seu codi de bones pràctiques.. Everybody scatters, and hopes it goes away. How many kids they've murdered, only God can save. A més d'aquest fosc tema, aquesta setmana hem conversat amb Robert Nyman, activista antidrons, col·laborador regular de Huffington Post i Al de Cira, i director estratègic de l'organització antiimperialista Just Foreign Policy, amb seu als Estats Units. Bob, quins països han estat atacats per drons? Pel que sabem, Pakistan, Yemen, Somàlia i Afganistan. I quants civils han mort? Òbviament no ho sabem amb seguretat. A l'Afganistan realment no ho sabem, ja que, segons una resposta del govern dels Estats Units a un requeriment per part de la llei per la llibertat de la informació, no mantenen estadístiques separades per als atacs amb drons i per d'altres tipus d'atacs aèris a l'Afganistan. L'Oficina de Periodisme d'Investigació, Bureau of Investigative Journalism, afirma que més de 4.000 persones han mort pels atacs amb drons al Pakistan des del 2004. Pots explicar-nos quin és el president? del dels atacs amb drons? Sí, hi ha diverses bases de drons, bases de pilotatge, hi ha bases des de les quals els drons enlairen i aterren, que tendeixen a estar més a prop de l'objectiu marcat. Així, per exemple, tenen una base a l'Afganistan que utilitzen per bombardejar Pakistán. El, el en l'aire des de l'Afganistan i torna a aterrar a l'Afganistan. Però el pilot és en un altre lloc, per exemple, a la base aèria de Creech, a Nevada. Un militar va treballar en algun lloc d'Arizona o Nou Mèxic, i des d'allà pilota l'avió i du a terme els atacs. El que és molt controvertit és com triem els seus objectius, com decideixen a qui van atacar, però mai han compartit públicament quins són exactament els seus criteris de selecció. Es diu que hi ha una llista i que Obama autoritza els els atacs. Sí, d'això n'ha informat la premsa més important dels Estats Units, que s'ha basat en entrevistes amb funcionaris del país. Diuen que hi ha una llista que ells anomena la llista de la mort i és una llista de persones que el president ha aprovat com a objectius. Molta gent es va escandalitzar per la idea de que el president tingui una kill list. Jo no li diria a la gent que no s'escandalitzi per això, però crec que l'escàndol molt més gran és en una altra banda. La majoria se centra només en aquesta estreta kill list o llista de la mort, però no han vist que una part de les persones que han estat assassinades no estaven en cap llista. Per això, és erroni dir que la història dels drons passa només per aquest tema. De fet, és enganyós anomenar la política de drons com una matança dirigida, perquè en realitat són assassinats sense destinadaris específics. I això és el realment important i el que la gent ha d'entendre sobre aquesta política. Què diu el govern dels Estats Units respecte a la xifra de més de 4.000 persones assassinades per drons al Pakistan? Ells no han confirmat oficialment aquest nombre, encara que ha estat filtrat. Per exemple, el senador Lindsay Graham ha utilitzat una xifra molt propera del bureau of investigative journalism. El que el govern ha dit extraoficialment és que les morts civils han estat extremadament rares, fet que es contradiu completament a la informació de la premsa independent. Les xifres del Bureau Investigative Journalism indiquen que al voltant del 20% de les morts al Pakistan han estat civils. Tu vas estar l'any passat al Pakistan, què vas fer allà? Hi vaig ser l'octubre amb una delegació organitzada per Code Pink. Ens vam reunir amb els familiars de les persones que havien estat assassinades pels atacs amb drons nord-americans. També vam participar en una marxa de d'Islamabad, capital del Pakistan cap al Waziristan, una àrea on es van executar atacs amb drons. També ens vam reunir dues vegades amb l'ambaixador dels Estats Units al Pakistan, Richard Holden, i qüestionem públicament la política d'atacs amb drons. Ens vam reunir amb un munt de mitjans de comunicació paquistanesos internacionals, i tant nosaltres com ells vam estar indagant sobre les històries de les víctimes pakistaneses, intentant aportar una mica de llum sobre com d'odiades poden ser aquestes polítiques al Pakistan. I què diuen els governs dels països atacats sobre això? El govern de Somàlia no ha dit res, pel que jo sé. Dels tres països, Somàlia és el que ha patit menys els atacs amb drons. On hi ha hagut més atacs és el Pakistan i el govern del Pakistan ha estat molt enfàtic. De fet, l'abril de l'any passat, el Parlament de Pakistan va aprovar per unanimitat una resolució dient que els atacs amb avions no tripulats havien de cessar immediatament. No obstant això, el que els Estats Units manifesten és que l'exèrcit paquistanès no només tolera, sinó que dona suport a aquest tipus d'atacs. En el cas de l'Yemen, durant el mandat de Salah, la política respecte als drons va ser negar la seva existència. Ara, el nou president, admeten l'existència dels drons i donen suport al seu ús. Suposo que els familiars de les persones que moren per atacs aèris estan demandant judicialment als Estats Units. Hi ha un cas judicial al Paquistan que va ser llançat per una ONG anomenada Fundació pels Drets Fundamentals, van aconseguir una ordre judicial a Peshawar, dient que el govern pakistanès ha d'aturar els atacs amb drons. Algunes organitzacions han instat al govern pakistanès que acudeixi a la Cort Internacional de Justícia. El govern no ha accedit a fer això encara. Aquests són els dos recursos possibles: els tribunals pakistanesos i la Cort Internacional. Què fan les persones als Estats Units per manifestar-se en contra dels atacs amb drons? Fan tot tipus de coses. Un munt de gent està protestant als afores de bases militars de drons. Hi ha un munt de persones que estan tractant de pressionar el Congrés. Nosaltres estem ara en una delegació de pau al Yemen, on estem tractant de treure a la llum qui han estat les víctimes d'aquesta política del terror, així com qui són els seus familiars directes i els nens morts per aquests atacs. La meva sensació és que aquesta política no es si les víctimes es fessin més visibles. La ciutadania nord-americana no sap qui han estat els civils assassinats per drons. I llavors, penses que la població nord-americana coneix l'existència d'aquests atacs? Crec que la majoria de la gent probablement sàpiga que hi ha una cosa anomenada atacs amb drons, però probablement no saben gaire. Durant molt de temps el govern es va negar a parlar-ne. La versió institucional va ser que aquesta informació era classificada, deien que ni tan sols havien de parlar-ne ni tampoc confirmar si els Estats Units duen a terme o no aquests atacs teledirigits. I quan finalment van parlar d'això, en realitat no van parlar és a dir, deien mentides, com el que les víctimes civils eren extremadament rares i que aquests atacs aèris estaven dirigits específicament a terroristes del rang. Les dues afirmacions es contradiuen amb els registres d'informació independent que hem pogut recaptar. I si algú que creu això, i clarament molts nord-americans van creure aquestes dues afirmacions, llavors tenen una imatge totalment enganyosa del que passa. Les nostres informacions indiquen que molts civils pateixen atacs i moltes de les persones que han estat assassinades no formen part de les cúpules de grups terroristes. De fet, aquests només són una petita fracció de les víctimes. Així que sí, crec que la majoria dels nord-americans estan molt mal informats sobre els atacs i això és perquè hi ha hagut molt poca informació en els mitjans. I és clar, tu saps que molts nord-americans no llegeixen els diaris, així que si et sents motivat a seguir aquesta qüestió i llegir tots els articles del New York Times i el Washington Post, sí que podries estar raonablement informat, però la majoria de les persones no estan fent això. Què penses que passarà en el futur? Crec que el govern d'Obama continuarà sota una pressió creixent, tant a nivell internacional com nacional, fins que es redueixin aquests atacs. I, per tant, hauran de reduir-se. Els Estats Units mai no admetran que han fet una cosa dolenta, sinó que simplement disminuiran els atacs i, sobretot, aquells que tenen més probabilitat de matar civils, com els anomenats atacs de signatura, signature strikes, on ni tan sols saben a qui apunten. En un discurs recent, Obama va dir que han estat millorant la precisió dels atacs amb drons, que ja no es farien a menys que estiguessin segurs de la inexistència de possibles víctimes civils. Bé, la lògica diu que si vostè ni tan sol sap on està apuntant, llavors vostè no pot estar segur que no està atacant a civils, per la qual cosa hauria d'aturar els anomenats atacs de signatura. Però, ens apreciem això, gràcies. Després de la gran rebella del 3 la passada setmana, volem agrair a tota la gent que es va passar per Can i Arrojo Pistatxo per col·laborar amb l'autogestió del programa i permetre'ns continuar fent contrainformació a les ràdios lliures. Aquesta és la nostra agenda. Durant la primera setmana de juliol aterrarà a Barcelona la primera edició europea de Cine Migrante, un espai cinematogràfic internacional que convida a la reflexió, el debat i l'intercanvi sobre els moviments humans i els drets de les persones migrants. El 7 i 8 de juliol continuava girant a la segona edició de la Universitat d'Estiu, es consolida com un espai de reflexió, debat i trobada dels moviments socials al Baix Obregat. Summer Camp Garrotxa 2013. El divendres 12 de juliol es faran unes jornades tècniques de hacking a l'aire lliure, amb bon ambient i envoltats de la natura volcànica de la Garrotxa. Durant el segon cap de setmana de juliol es celebra la Festa Major del Raval. Un any més, contrabanda FM participarà a les festes populars del barri, retransmetent en directe la jornada al càrrer el dia 13 de juliol. La rumba caliente El tret de gràcia Opinió Va, fem el tret de gràcia, gairebé no queda temps, si vull anar al de canyes Hòstia, i jo? Bé, de fet aquesta setmana només volia dir una cosa El ministre obert cada dia dóna un pas més cap al patíbul Uah, contundent, eh? És així Sort que no crec que l'Audiència Nacional escolti el programa. Sort. I amb la Sánchez Camacho, el Bárcenas i la Infanta, què fem? Els hi dediquem un tret informatiu. Tio, que ens la lies. Què passa? Tan sols he dit el nom del programa? És alguna metafòric? metafòrica? Metafòric! Va, que anem amb presses, acabem ja. Ens acomiadem de tots els nostres col·laboradors habituals les tertúlies del tret de Gràcia. Bon estiu, pare Ramon. Bon estiu, fillets meus, que Deus va naeixir. Bon estiu, Kim Jong-un. Kim Jong-un, estiu! S'enviaré de vacances al culac. Bon estiu, Ricardo Alfonso. U feama amb baixas Maldivas, a fer d'aixilíssibus santas, no pringazo. Oh. M'recordeix també per a les personalitats destacades que han visitat el nostre estudi. Bon estiu, conseller Puig. Bon estiu, ministre Bert. Bon estiu, sots inspector de l'àrea de recursos operatius dels Mossos d'Esquadra Jordi Arassa. El tret informatiu posa fi a la segona temporada. Tornarem el mes de setembre amb més contrainformació. I ara, a gaudir de la platgeta i el clima tropical. De la platgeta i de l'asfalt roent de Barcelona, les sobredosis de guiris i les feines de misèria. Quin remei, company, que això no és Jamaica.